Через вас у мене вчора був поганий день. Вчора мені подзвонили спочатку з СБУ, потім з адміністрації президента, а потім особисто прем'єр-міністр. Коротше, якщо ви не заберете свої контейнери, моїй кар'єрі гаплик. При цих словах він розкрив папку і дістав звідтиля купу заповнених бланків. Всі документи готові, вам слід лише поставити підпис. Не треба нікому нічого платити, ніякого мита, ніяких хабарів. Один лише підпис, і з усіма формальностями буде покінчено. Я, затих і схиливши голову, зацікавлено роздивлявся митника. Він би божидав кілька секунд, однак, не дочекавшись відповіді, Продовжив. Ось тут три з половиною тисячі доларів. Генерал трепетно витяг з кишень купу пожмаканих стодоларових папірців і склав їх кучугурою на столі. Небагато я знаю. Це весь мій сьогоднішній заробіток. Якийсь комерс притяг з Китаю контейнер підроблених айпхонів я оформив їх, як вагон китайських кедів. «Ні-ні-ні», – територію Шпитько, побачивши, як я насупився. «Це ніяк і не підку. Стримайте це як державну дотацію, допомогу вашому, прости господи, бізнесу. Якщо буду малий азатер щепенцю, тільки благаю, заберіть свій вантаж, пожалійте моїх діток». Зрештою, я розтулив рота, але генерал тут таки приклав палець до моїх губів. Ц, нічого не кажіть. Просто поставте підпис і напишіть адресу, куди завести контейнери. Доставку митна служба бере на себе. Взагалі-то ми таким не займаємось, але для вас, згадаю, можна зробити виняток». Провагавшись, трохи я скрушно зітхнув. Картинно прицмокнув язиком, а тоді, насилу стримуючись, аби не розриготатись, підписав усі папери. Трогий генерал вичевав із себе скупу сльозу, наостанок обняв мене, наче рідного сина, і, не прощаючись, помчав сходами вниз, зраділий, наче слон. Через двадцять хвилин контейнери з Гуано на повній швидкості мчали в Херсон до замовника. А я стояв на балконі своєї однокімнатної квартирки і, защемивши прищепкою носа, курив, роздумуючи про те, що Україна, безперечно, найкраща держава у світі. В жодній іншій країні гівно не допроваджують замовнику з миганками і міліцейським супроводом. Для розслідування подробиць інциденту, який допровадив до шоку половину Києва і на цілий тиждень паралізував життя кількох районів столиці, сформували спеціальну депутатську комісію. Після двотижневого слідства народні обранці встановили, що в завезених з Перу контейнерах дійсно містилося гуано, а не банани. Потім ще цілий день комісія доводила всім іншим депутатам та президії, що гуано – це ніяка не ящерка. Втім, головним результатом роботи комісії став офіційний указ, завізований президентом, прем'єр-міністром, усіма віце-прем'єрами та головою Верховної Ради, в якому йшлося про те, що в майбутньому ніколи ні за що, ні за яких умов не слід обкладати податком імпортне гівно. Від нині й до віку лайно в Україну завозитиметься по нульовій ставці. Друге, 3 квітня, 16-20 червня 2010-го, Київ, Рівне. Дорога знову кличе нас. Після останньої афери, коли я притяг з Перу і успішно спорядав в Україні два контейнери гуану, або, простіше кажучи, пташиного лайна, мій колега і напарник Тьомик несподівано кудись запропав. Спочатку він покинув відповідати на телефонні дзвінки. первах, я тим не дуже проймався. Таке з напарником і раніше траплялося, Проте згодом телефон мого друзяки відключився взагалі. При кожній спробі набрати його номер, байдужий жіночий голос у трубці репортував, що абонент знаходиться поза зоною досяжності. Однак хвилюватися я почав лише тоді, коли на сьомий день після зникнення до мене подзвонили Артемові батьки і поцікавилися, що я зробив з їхнім сином. Вони завжди формулюють питання саме таким чином – що ти зробив з нашим Тьомиком ще жодного разу? Вони не питали щось на зразок «Ти, бува, не бачив Тьомика?» Або «Чи ти не знаєш, раптом куди заперпастився наш ненаглядний Тьомик?» Я зрозуміло відповів, що сам уже не тямлю, коли востаннє бачився з Артемом. Після чого, не дослухавши рясну зливу на свою голову, розірвав зв'язок. Того ж вечора, починаючи по-справжньому непокоїтись, я навідався на квартиру до товариша. Був вже вечір, проте в вікнах не горіло світло, а на настирливе дзеленчання дверного дзвоника ніхто не відкликався. Потупцявши кілька хвилин на сходовій площадці, я посунув додому. Повернувшись додому, я не полінувався і зателефонував усім своїм колишнім кредиторам, клятивно запевняючи кожного, що незабаром все віддам, тільки не треба вбивати мого ні в чому невинного товариша. Дехто вже і думати забув про мене. Хтось погрожував посадити на палю, як тільки до мене добереться, Однак усі... В один голос твердили, що не бачили мого напарника. Затим я дзвонив усі приймальні пункти швидкої допомоги, обійшов кілька моргів, давав неприємність розглядати дюжину посинілих і не ідентифікованих трупаків, жоден з яких, на щастя, не виявився Тьомиком. Насамкінець я звернувся у міліцію, і заявив про зникнення людини. Непомітно минув місяць, по завершенню якого я змушений був констатувати, що всі мої пошукові почуття ні до чого не призвели. Тьоник, мов, крізь землю провалився. За чотири тижні невпинного шукання не вдалося знайти ні його тіла, ні слідів, ні хоча б якогось натяку про можливе місце знаходження мого товариш. Напарник неначе наче